Розділ двадцять дев'ятий Була відсутня якась сполучна ланка – ключ до розгадки минулого, і Елан Такер мав твердий намір знайти його. У газеті не згадувалася про покинуту дитину, але неважко з'ясувати дату, коли дівчинка потрапила до притулку. Якщо ця дата збігається з днем авіакатастрофи, то Елен Скотт має пояснити цей цікавий збіг. Вона не могла виявитися такою дурною, розмірковував Еллан Такер. Було б занадто ризиковано заявити про те, що спадкаємиця скотів загинула і потім залишити її на порозі ферми. Ризиковано. Дуже ризиковано. Але з іншого боку, було заради чого ризикувати. Скот Індастріс. Так, вона могла піти на це». Якщо це сімейна таємниця, вона коштує великих грошей, і їй доведеться дорого заплатити за неї. і розумів, що він має бути дуже обережним. Він усвідомлював, з ким має справу. Йому протистояла грізна сила. Він знав, що перш ніж діяти, він повинен мати всі незаперечні докази. Повторний візит до отця Берендо – Виявився його першою невдачею на цьому шляху. «Падре, я хотів би поговорити з господарями тієї ферми, де було знайдено Патрицію Міган». Старий священник усміхнувся. «Сподіваюся, вам ще довго не вдасться поговорити з ними». Такер незрозуміло дивився на нього. «Що ви хочете цим сказати? Вони вже давно померли. От прокляття». «Тоді треба шукати якісь інші шляхи», – подумав він. «Ви казали, що дитина потрапила до лікарні із запаленням легень?» «Так, там повинні залишитися записи. Що це за лікарня?» Вона згоріла 1961 року. На її місці збудували нову. Батько Берендо побачив, як на обличчі його співрозмовника відбилося замішання. Не забувайте, сеньори, що відомості, які вас цікавлять, 28-річної давності. Багато що змінилося за цей час. Ніщо мене не зупинить, думав Такер. Особливо тепер, коли я такий близький до розгадки. Повинні були зберегтися на неї якісь папери. Залишалося ще одне місце, де він міг щось дізнатися. Притулок. Він щодня звітував перед Елен Скотт. «Постійно тримайте мене в курсі того, як розвиваються події. Як тільки дівчинка знайдеться, я маю негайно знати про це». І Елен Такера дивувала наполегливість, що звучала в її голосі. «Схоже, що вона в страшному поспіху з приводу того, що сталося стільки років тому. Чому?» «Ну, не все відразу». Спочатку мені потрібно знайти докази, які мене цікавлять. Того ж ранку Елан Такер побував у притулку. Він подивився на похмуру кімнату, де галасливо грали діти, і подумав. Ось тут виросла спадкаємиця династії скоттів, а ця тварюка в Нью-Йорку розпоряджалася всіма грошима і повнотою влади. Ну, тепер їй доведеться поділитися з вашим покірним слугою. «Так, ми з нею складемо потужний альянс. Елен Скотт і я». «Чим я можу вам допомогти, сеньори?» – запитала дівчина, що підійшла до нього. Він усміхнувся. «Ти можеш допомогти мені заробити мільярд доларів». «Я хотів би поговорити з тим, хто тут за все відповідає. Це сеньора Ангелес. Вона тут? Всі, сеньори». «Я проведу вас до неї!» Дівчина провела його через зал до маленького кабінету у глибині будівлі. «Сюди, будь ласка!» Елан Такер увійшов до кабінету. Жінці, що сиділа за столом, було вже за 80. Коли вона була дуже... Колись вона була дуже повною, але тепер зовсім усохла. У неї було сиве, рідке волосся але очі залишалися ясними і чистими. «Доброго ранку, сеньоре. Чим вам можу допомогти?» «Ви, мабуть, прийшли всиновити когось із наших чарівних діточок? Вони у нас всі такі чудові. Вибирайте будь-кого». «Ні, сеньоре, Я прийшов навести довідки про дитину, яку залишили тут багато років тому». «Мерседес Ангелас насупилась». Я щось не розумію. До вас принесли маленьку дівчинку. Він зробив вигляд, що дивиться у свої записи. У жовтні 1947 року. Це було так давно. Вона не могла досі залишатися тут. Розумієте, сеньори, за нашими правилами у віці 15 років? Ні, ні, сеньора, я знаю, що її тут нема але я хотів би знати точну дату, коли її принесли сюди. «Боюся, що не зможу вам допомогти, сеньоре». У нього впало серце. «Бачите, сюди приносять так багато дітей, що якщо ви не знаєте її імені...» «Патриція Скотт», – подумав він, а вголос сказав. «Міган, її звали Міган». Обличчя Мерседес Анхелес засяяло. Цю дівчинку важко забути. Вона була справжнім дияволенком, і всі душі в неї не чаяли. Знаєте, якось вона... Лантакер не мав часу вислуховувати цікаві історії. Його чуття підказувало йому, що він ось-ось отримає частину багатства скотів. І в цьому йому мала допомогти ця балакуча бабуся. Я маю бути з нею терплячим. «Сеньори, Анхелес, у мене не так багато часу. А чи немає у ваших записах точної дати?» «Так, звичайно, сеньори. Держава вимагає від нас точності реєстрації». Серце таке розстрибало від радості. «Мені треба було взяти фотоапарат та сфотографувати документи. Нічого, я зроблю фотокопію», – думав він. «Чи не могли б ви мені показати ці документи, сеньоре?» Вона насупилась. «Навіть не знаю. Ці документи лише для службового користування, та...» «Звичайно», – спокійно сказав Такер. «Я все розумію. Ви казали, що любили маленьку Міган, і я думаю, ви хотіли б їй допомогти. Саме тому я й прийшов сюди. Я маю для неї гарні новини». І для цього вам потрібно знати дату, коли вона до нас надійшла? Це для того, щоб я зміг довести, що вона саме та людина, яку я шукаю. Її батько помер і залишив їй невелику спадщину. І я хочу, щоб вона її отримала, — сказав він, не моргнувши оком. — Так, так, — з розумінням кивнула жінка. Такер витяг із кишені пачку грошей. І як моя вдячність за доставлені вам клопоти, я хотів би пожертвувати на потреби притулку 100 доларів. З виразом деякого вагання на обличчі, вона дивилася на пачку грошей. Він витяг із пачки ще одну банкноту. «Двісті доларів!» – вона посунула брови. «Добре, п'ятсот!» Мерседес Анхелес засяяла. «Це дуже шляхетно з вашого боку, сеньоре!» Я йду за документами. Нарешті-то, – урочисто подумав він, – боже мій, я досяг свого. Вона вкрала Скотт-Індастріс. І якби не я, вона залишилася б безкарною. Коли він надасть Елан Скот усі зібрані ним докази, вона нічого не зможе заперечувати. Літак розбився 1 жовтня. Міган пробула у лікарні 10 днів. Отже, вона потрапила до притулку приблизно 11 жовтня. Мерседес Анхелес повернулася до кабінету із папкою в руках. «Я знайшла», – гордо сказала вона. Елан Такер на силу втримався, щоб не вирвати папку у неї з рук. «Я можу подивитись на записи?» – вічливо спитав він. «Звичайно, ви були так великодушні. І тут вона спохмурніла». Я сподіваюся, що ви нікому про це не скажете. Я не маю права цього робити. Це буде нашою таємницею, сеньйоре. Вона простягла йому папку. Зробивши глибокий вдих, він відкрив її. Згори було написано. Міган, дівчинка, батьки невідомі. І далі йшла дата. Але там була якась помилка. Тут сказано що Міган потрапила сюди 14 червня 1947 року. Сі, сеньори! «Цього не може бути!» – мало не закричав він. Літак розбився 1 жовтня, чотирма місяцями пізніше. На її обличчя з'явилося здивування. «Що означає «не може бути», сеньори? Я вас не розумію». «Хто… хто веде ці записи?» «Я сама. Коли до нас надходить дитина, я записую дату і всі відомості про неї». В Його мрії руйнувалися. «А ви не могли помилитися? Я маю на увазі дату. Чи не могло це бути 10 чи 11 жовтня?» «Сеньйоре, я можу відрізнити 14 червня від 11 жовтня», – обурено сказала вона. Все було скінчено. Він збудував свою мрію на дуже тендітному фундаменті. Отже, Патриція Скот справді загинула в авіакатастрофі, і те, що Елан Скот розшукувала дівчинку, яка народилася приблизно в цей час, було просто збігом. Дякую вам, сеньоре, сказав Елан Такер, важко підвівшись. Нема за що, сеньоре. Вона подивилася йому слід. Він був такий добрий і такий великодушний. На його 500 доларів можна буде багато чого придбати для притулку. Так само, як і на чек у 100 тисяч доларів, надісланий цією доброю леді, яка дзвонила з Нью-Йорка. 11 жовтня виявилося для нашого притулку справді щасливим днем. Дякую тобі, Господи. Елен Такер — дзвонив у Нью-Йорк. — Нічого суттєвого, як і раніше, місіс Скотт. Кажуть, вони прямують на північ. Наскільки мені відомо, з дівчинкою все гаразд. — Хм, він каже вже зовсім іншим тоном, — думала Еллен Скотт. Небезпека минула. — Виходить, він побував у притулку. Він повернувся на своє місце службовця, але на нього ще чекають зміни після того, як він знайде Патрицію. «Будь ласка, зателефонуйте мені завтра», – сказала вона вголос. «Добре, місіс Скотт». Розділ 30. «Бережи мене, Боже, бо я на Тебе надіюсь. Ти Господь мій. Тільки в Тобі душа моя заспокоюється». «Полюблю тебе, Господи, твердиня моя! Господь, скеля моя, фортеця моя і рятівник мій!» Піднявши очі, сестра Міган побачила, що Фелікс Карпіо дивиться на неї з тривогою на обличчі. «Вона дуже налякана», – подумав він. З самого початку їхньої подорожі він помічав у сестрі Міган глибоке душевне хвилювання. «Звичайно, це цілком природно. Вона просиділа в монастирі Бог знає скільки років і зараз раптом опинилася у цьому жахливому чужому світі. Нам треба бути пом'якше з не, цією нещасною дівчиною. Сестра Міган була справді налякана. З того часу, як вона покинула монастир, вона старанно молилася. «Пробач мені, Господи, за те, що мені подобається моя пригода. Я розумію, що це грішно». Але як би сестра Міган не молилася, вона не могла позбутися думок. Я не пам'ятаю, коли мені ще було так добре. Для неї це була найдивовижніша пригода в житті. У притулку вона часто будувала плани зухвалих втеч, але це були дитячі ігри. Тепер все відбувалося насправді. Вона опинилася в руках терористів, переслідуваних поліцією та солдатами – але замість страху вона чомусь відчувала радість. Вони йшли усю ніч і зробили зупинку на світанку. Міган та Ампара Хірон стояли біля схилених над картою Хайми Міро та Фелікса Карпіо. «До Медіни Дель Кампо 6 кілометрів», – сказав Хайме. «Давайте обійдемо її. Там розташовується армійський гарнізон. Ми підемо далі на північний схід до Вальядоліт». До полудня ми будемо там. «Запросто», – радісно подумала сестра Міган. Позаду була довга, виснажлива ніч без сну та відпочинку, але сестра Міган почувала себе чудово. Хайме постійно підганяв своїх супутників, але Міган розуміла, навіщо він це робив. Він перевіряв її і чекав, що вона не витримає. «Добре, він буде здивований», – думала вона, – «і справді». Хаймеміро був заінтригований, він зовсім не очікував від черниці такої поведінки. Вона була далеко від свого манасиря в незнайомих місцях, її переслідували, а вона, здавалося, отримувала від цього задоволення. «Що ж це за черниця така?», – дивувався Хаймеміро. Ампара Хірон була у меншому захваті. «Я буду рада відійти від неї», – думала вона і намагалася бути ближче до Хайми, щоби черниця йшла за Феліксом Карпіво. Природа навколо була буйною і прекрасною, дув літній вітерець. Вони проходили повстарі села, деякі з них були пустельними і занедбаними, гору, на якій стояв стародавній замок. Ампара нагадувала Міган дику кішку – що легко ковзала по горах і долинах і не знала втоми. За кілька годин, коли в долині з'явився валья до Хайме нарешті зробив привал. «Усе готове», – спитав він, повернувшись до Фелікса. Так, Міган не зрозуміла, що саме має бути готовим, але дуже скоро дізналася. Томасу дано вказівку чекати на збіля арени. Коли закривається банк? О п'ятій. У нас буде багато часу. І багатий улов, кивнув Хайме. Боже, милостивий, вони збираються грабувати банк, з жахом зрозуміла Міган. А як щодо машини? запитала Ампаро. Дурниця, заспокоїв її Хайме. Вони збираються викрасти машину, жахнулася Міган. Пригода ставала дещо хвилюючою, ніж вона очікувала. Богу, це навряд чи сподобається. Коли вони підійшли до околиць Вальядоліт, хай Хайме попередив. «Намагайтеся триматись у натовпі. Сьогодні бій біків і буде багато народу. Не треба втрачати один одного з уваги». Хайме міро мав рацію, коли говорив про тисячні натовпи. «Міган ще не доводилося бачити стільки народу». Вулиці були заповнені людьми черть машинами, мотоциклами, бо на бій з'їхалися не лише ториси, а й мешканці сусідніх міст. Навіть діти на вулицях грали до кориди. Міган була прихоломшена навколішними натовпами, шумом і штовханиною. Вона заглядала в обличчя перехожих і намагалася уявити собі, як складалося їхнє життя. Вже скоро я знову повернуся до монастиря, де мені знову не буде дозволено дивитися на обличчя людей. Я цілком можу зараз скористатися цим, поки ще можна. На тротуарах було повно торговців всякими дрібницями, вони торгували релігійною атрибутикою та хрестами. Скрізь стояв запах пончиків, що смажилися в киплячому маслі. Міган раптом відчула, як бка була голодна. Фелікс, наче прочитав її думки. Хай ми, ми всі голодні, давайте спробуємо цих пончиків. Купивши чотири пончики, він простяг один міган. Спробуй, сестро, тобі сподобається. Пончик був надзвичайно смачним. Протягом стільких років її життя їжа не повинна була служити джерелом задоволення, а призначалася лише для підтримки сил в ім'я служіння Господу. «Арена в тій стороні», – сказав Хайме. Вони пішли знато в Помповс-парк у центрі міста до пласа Піоненті, яка виходила з пласа Деторос. Арена знаходилася всередині величезної глинобитної споруди, завишки три поверхи. Біля входу було чотири віконця квиткових каз. Зліва висіла табличка «Сол», праворуч «Сомбра», «Сонячна» або «Тіньова сторона». У чергах по квитки стояли сотні людей. Чекайте тут, наказав хайме. Вони дивилися, як він підійшов до місця, де квитками торгували співдюжини спекулянтів. Ми будемо дивитися бій боків? запитала міган Фелікса. Так, але не хвилюйся, сестро, заспокоїв її Фелікс. Тобі це видасться захоплюючим. Не хвилюйся. Міган затремтіла від однієї тільки думки. У своїх дитячих фантазіях у притулку Міган представляла свого батька відомим Тореадором. Вона перечитала про Кориду всі книги, які їй вдалося дістати. Справжня Корида проводиться у Мадриді та Барселоні. Тут же у Кориді беруть участь любителі, а не професіонали. Це любителі. Вони не були удостоєні альтернатива. Міган знала, що альтернатива надавалися лише першокласним Матадорам. Ті, хто сьогодні братимуть участь у боях, вийдуть на арену у пошарпаних костюмах замість блискучих, оброблених золотом костюмів Матадорів. І боротимуться вони з биками, у яких небезпечно нагострені роги. Фахівці відмовляються від таких боїв. Чому ж ці погоджуються? Фелікс знизав плечима. Хамбрифа мазданок еласкиреннарс. Голод ще страшніший за роги. Хайме повернувся, тримаючи чотири квитки. «Все гаразд», – сказав він. «Ходімо всередину». Міган відчувала, як її хвилювання посилювалося. Біля входу на величезну арену вони пройшли повз плакат, що висів на стіні. Зупинившись, Міган дивилася на нього. «Дивіться». На плакаті була фотографія Хайме, а під нею написано – Розшукується за вбивство Хайме Міро. Тому, хто доставить його живим чи мертвим, нагорода – мільйон песет. Міган раптом ясно усвідомила, що її супутником, від якого залежало її життя, був терорист. Хайме пильно дивився на свою фотографію. Потім, демонстративно знявши капелюх та темні окуляри, він підійшов до плаката. «Непогана подібність». Він зірвав плакат зі стіни, склав і засунув собі в кишеню. «Яка в цьому користь?» – сказала Ампаро. «Вони, напевно, розклеїли сотні таких плакатів». Хай ми посміхнувся. «Але саме цей принесе нам успіх». Він знову одягнув капелюх і окуляри. «Що він хоче цим сказати?» – думала Міган. «Вона не могла не захоплюватися його холоднокровністю». Ухай Меміро відчувалася непохитна впевненість у своїх силах. І це діяло на Міган заспокійливо. Солдатам ніколи не зловити його, подумала вона. Ходімо. Будівля мала 12 під'їздів, розташованих один від одного на значній відстані. Червоні залізні двері, на кожній з яких стояв номер, були навсі відчинені. Усередині, біля входу, Розташовувалися кіоски, де продавали кока-колу та пиво. Поряд знаходилися маленькі кабінки туалетів. Усі сектори та місця на трибунах були пронумеровані. Ряди кам'яних лав утворювали коло, у центрі якого була велика посипана піском арена. Всюди висіла реклама. «Банко Централ», «Боутік Кальцадос», «Швепс», «Радіо Популяр». «Хайме купив квитки на тіньовий бік», і коли вони зайняли місця на кам'яних лавках, Міган почала зиратися на всі боки. Все було зовсім не так, як вона собі уявляла. Дівчинкою вона бачила вражаючі кольорові фотографії арени в Мадриді, величезної, побудованої спеціально для кориди. Ця ж була пристосована для бою биків тимчасово. Трибуни швидко заповнювалися глядачами. Залунала труба. Корида почалася. Подавшись уперед, міган дивилася на всі очі. На арену вискочив величезний бик, і Матадор, що вийшов з боку через маленьку дерев'яну огорожу, почав його роздратовувати. Зараз з'являться Пікадори, схвильовано сказала Міган. Хай ми здивовано глянув на неї. Він боявся, що їй на кориді стане погано, і вона приверне до них увагу. Але вона, здавалося навпаки, була надзвичайно захоплена видовищем. Дивно. До бика наближався Пікадор. Він їхав на коні, покритому важкою попоною. Нахиливши голову, бик кинувся до коня. І коли його роги тицнулися в попону, Пікадор встромив йому в шию двометрову вершину. Міган дивилася, як заворожена. Це для того, щоб послабити м'язи шиї бика вияснила вона, згадуючи прочитані багато років тому такі улюблені нею книжки. «Правильно, сестро», – підтвердив Фелікс Карпіо, здивована, моргаючи очима. Міган спостерігала за тим, як у шию бука одна за одною стромлялися яскраво розфарбовані бандерильі. Настала черга Матадора. Він вийшов на арену, тримаючи в руках червону накидку зі схованою під нею шпагою. Розвернувшись, бик кинувся до нього. Хвилювання все сильніше охоплювала Міган. Зараз він розпочне свої прийоми, коментувала вона. Спочатку паси Вероніка, потім медіа Вероніка і нарешті реболера. Хай ми вже не міг стримати своєї цікавості, звідки ти все це знаєш, сестро? Мій батько був тереадором, не замислюючись, відповіла Міган. Дивіться вигукнула вона. Все відбувалося настільки швидко, що Міган ледве встигала встежити. Розлючений бик кидався на Матадора, але щоразу, коли він наближався, Матадор різко прибирав накидку в бік, і бик кидався за нею. «А що буде, якщо бик поранить Матадора?» схвильовано запитала Міган. Хайма зназав плечима. «У такій дірі, як ця, Місцевий цирульник відведе його до себе в хлів і заштопає. Бик знову кинувся на Матадора, але той і цього разу стрибнув у бік. Натов не схвально загув. «На жаль, це далеко не найкращий бій, сестро, наче вибачаючи сказав Фелікс Карпіо. «Тобі подивитись справжню кориду». «Мені довелося бачити Манолете, альк ель та Ордоньєса. Вони робили з кориди незабутнє видовище. — Я читала про них, — сказала Міган. — А ти не чула цю чудову історію про Манолет? — спитав Фелікс. — Яку історію? — Кажуть, колись Манолете був звичайним Торео, який нічим не виділявся сотні інших. Вони були заручені з красивою дівчиною. Але одного разу, коли він брав участь у кориді, Бик баднув його в пах. Залатавши його, лікар сказав, що він не зможе мати дітей. Манолеті так любив свою наречену, що не розповів їй про це, злякавшись, що вона не захоче вийти за нього заміж. Вони одружилися, і через кілька місяців вона гордо повідомила Манолеті, що в неї буде дитина. Ну, він зрозуміло подумав, що це не його дитина, і покинув її. Нещасна дівчина наклала на себе руки, і Монолете ніби звожеволів. Він більше не хотів жити, і, виходячи на арену, він витворював там таке, на що не наважувався жоден матадор. Він ризикував життям, сподіваючись знайти смерть, і став найбільшим матадором у світі. Через два роки він знову закохався в молоду дівчину і одружився. Через кілька місяців після весілля вона радісно повідомила йому про те, що вагітна. Тоді Маналета і зрозумів, що лікар помилився. «Як це жахливо!» – сказала Міган. Хайме розреготався. Кумедна історія. Цікаво, чи є в ній бодай частка правди? Хотілося б вірити. Ампара слухала з байдужим обличчям. Вона з роздратуванням дивилася, як хайма виявляв до монахині все більший інтерес. Ну, стережися, сестро, подумала вона. Вгору й униз проходами снували, вигукуючи свій товар, лоточники у фартухах. Один з них був неподалік того місця, де сиділи хайме та його супутники. Тістечка, кричав він, гарячі пиріжки. Хайме підняв руку. А кві? Продавець спритно кинув пакунок прямо Хайме до рук. Хайме дав десять песет чоловікові, що сидів біля нього, щоб той передав їх продавцю. Міган дивилася, як Хайме, поклавши пакунок до себе на коліна, обережно розгорнув його. Там виявився клаптик паперу. Він прочитав його, потім знову. І Міган побачила, як напружилося його обличчя. Хайме засунув папірець у кишеню. «Ми йдемо!» – коротко сказав він. – По одному. Він повернувся до Ампаро. – Спочатку ти. Зустрінемось біля виходу. Не сказавши жодного слова, Ампаро встала і почала пробиратися до проходу. Потім Хайме кивнув Феліксу. Піднявшись, Фелікс пішов за Ампаро. – У чому річ? – запитала Міган. – Щось трапилося? – Ми вирушаємо до Логроньо. – Він підвівся. «Стежі за мною, сестро. Якщо мене не зупинять, то йди до виходу!» Міган напружено дивилася, як Хайме, діставшись до проходу, попрямував до виходу. Здавалося, ніхто не звертав на нього уваги. Коли Хайме зник, Міган піднялася з місця і теж зібралася йти. Тут пролунав рев натовпу, і вона обернулася, щоб подивитись на арену. Молодий Матадор лежав на землі, і на нього... Пригав розлючений бик, на пісок лилася кров. Заплюшивши очі, Міган почала молитися. Ісусе, милостивий, змилосердись над цією людиною! Не та йому вмерти, збережи йому життя! Господь суворо покарав його, але не зазнав він смерті. Амінь!» Розплюшивши очі, вона повернулася і поспішила до виходу. Там на неї чекали Хайме, Ампаро та Фелікс. «Ходімо», – сказав Хайме. Вони пішли за ним. «Що трапилося?» – спитав Фелікс. «Солдати застрелили Томаса», – уривчасто сказав він. «Він загинув. Рубіо в поліції. Його поранили ножем у бійці у барі». Міган перехрестилася. «А що з сестрою Терезою та сестрою Лючією?» – з тривогою запитала вона. Про сестру Терезу я нічого не знаю. Сестра Лючія також заарештована. Хайме повернувся до решти. Нам треба поспішати. Він глянув на годинник. Банк вже працює. Хайме, можливо, нам варто почекати? Намагався заперечити Фелікс. Удвох небезпечно брати банк. Слухаючи цю розмову, Міган подумала. Це її не зупинить. І вона мала рацію. У трьох вони попрямували до великої стоянки машин за ареною. Коли Міган наздогнала їх, Фелікс придивлявся до блакитного Сиату седан. «Це й підійде», – сказав він. Трохи повозившись із замком, він відчинив дверцята та й зазирнув у машину. Потім він заліз під кермо і за хвилину мотор завівся. «Залізайте», – сказав їм Хайме. Міган стояла в нерішучості. «Ви хочете використати машину?» «Заради Бога!» – прошепіла Ампаро. «Залиш свої чорнечі замашки та лізь у машину!» Чоловіки сіли попереду за кермом був Хайме. Ампаро залізла на заднє сидіння. «То ти їдеш чи ні?» – нетерпляче спитав Хайме. Глибоко зітхнувши, Міган сіла в машину поряд із Ампаро. Машина рушила. Вона заплющила очі. «Боже, милостивий, що ти приготував мені? Якщо тебе це заспокоїть, сестро, – сказав Хайме, – ми не уганяємо цю машину. Вона конфіскована басксою армією». Міган хотіла щось відповісти, але передумала. Хоч би що вона говорила, він не змінить свого рішення. Вона мовчки сиділа, а Хайме вів машину до центру міста. Він збирається пограбувати банк, думала Міган. І веча Господа, я буду винна з ним однаково. Перехрестившись, вона почала беззвучно молитися. Банко де Більбао розташовувався на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Сервантеса поряд з плацде-серкулар. Коли машина зупинилася перед будинком, Хайме сказав Феліксу, «Не глуши мотор!» «У разі чого їдь у Логроньє на зустрічі з рештою!» Фелікс з подивом дивився на нього. «Про що ти говориш? Чи не збираєшся ти йти туди один?» «Не вздумай! Ризик надто великий, Хайма! Дуже небезпечно!» Хайма поплескав його по плечу. «Чого бути, того не уникнути!» З усмішкою сказав він і вийшов з машини. Вони дивилися, як хайме зайшов до магазину шкіряної галантереї, що знаходився в цьому ж будинку. За кілька хвилин він з'явився з дипломатом у руці. Кивнувши своїм друзям, які сиділи в машині, він увійшов до банку. Міган затамувала подих і почала молитися. Молитва – це піднесення розуму та серця до Бога. Молитва – це покірна розмова з Господом. Молитва – це відмова від усього земного. Молитва є відчуттям присутності Бога. Молитва це світло, що засяяло від Ісуса. Я спокійна і в душі моїй умиротворення. Проте вона була неспокійна і тим більше не відчувала умиротворення. Пройшовши крізь подвійні двері, Хайме Міро опинився у оздобленому мармуровому вестибюлі банку. Попереду помітив телекамеру, встановлену високо на сіні. Дрі... Мимоволі глянувши на неї, він оглянув зал. За кабінками контролерів було видно сходи, які вели на другий поверх, де за столами працювали банківські службовці. Банк невдовзі закривався, і в ньому було багато клієнтів, які прагнули завершити свої фінансові операції. До трьох кас стояли черги. І хай ми помітив, що деякі відвідувачі тримали в руках пакети. Вставши в одну з них, він терпляче чекав своєї черги. Підійшовши до виконця каси, він мило посміхнувся. Бояна Стардес. Бояна Чим можу бути вам корисний? Нахалившись до виконця, він витяг з кишені згорнутий поліцейський плакат і подав його касиру. Подивіться, будь ласка, на це. «Добре, сеньоре. З усмішкою відповів касир. Він розгорнув плакат, і коли побачив, що це таке, у нього закруглилися очі. Він глянув на Хайме, його обличчя виражала сум'яття. «Здорово схожий, правда?» – тихо сказав Хайме. «Судячи з того, що там написано, я вже багатьох убив, і мені не важко вбити ще одного. Ви добре мене зрозуміли?» А, «Абсолютно, сеньори, я...» Маю сім'ю. Я благаю вас. Сім'я – це добре. Тому я скажу, що вам треба зробити для порятунку батька ваших дітей. Хеме засуну в касиру дипломат. Я хочу, щоб ви його наповнили. І, будь ласка, зробіть це швидко та тихо. Якщо ви щиро думаєте, що гроші важливіші за ваше життя, то ті давайте, піднімайте тривогу. Касир затряс головою. «Ні, ні, ні!» Тримтячими руками він почав витягувати гроші з ящика каси і запихати їх у дипломат. Набивши його, касир сказав. «Ось, будь ласка, сеньоре, я обіцяю вам, що не підніматиму тривоги». «Дуже розумно з вашого боку», – відповів Хайме. «І я вам поясню, чому». Повернувшись, він показав на жінку середнього віку з коричневим паперовим пакунком у руках, що стояла наприкінці черги. Бачите цю жінку? Це наша людина. У неї в пакунку бомба. Якщо пролунає тривога, вона одразу підірве цю бомбу. Касир зблід ще більше. Не треба, прошу вас. Ви чекаєте 10 хвилин, і після її відходу «Перш ніж що-небудь зробити!» «Клянуся життям своїх дітей!» – прошепотів касир. «Бо я на Взявши дипломат, Хайме попрямував до дверей. Він відчував, як касир, не відриваючись, дивився йому вслід. Він зупинився біля жінки з покунком. «Маю зробити вам комплімент!» – сказав Хайме. «Ця сукня вам дуже пасує!» Вона заширілася. «О, дякую, сеньоре!» Нема за що. Озирнувшись, Хайма кивнув касиру і вийшов з банку. Пройде щонайменше 15 хвилин, перш ніж цю жінку обслужать і вона піде. На той час вони вже будуть далеко. З полегшенням побачивши, як Хайма вийшов з банку і попрямував до машини, Міган мало не зомліла. Фелік Скарпіо розплився в пошнишці. «Цей мерзотник свою справу зробив», – сказав він і тут же додав вибачливим тоном, «Пробачте, сестро, Міган ще ніколи нікого, ніколи, ніколи не була рада так бачити. «Хайме! Йому вдалося!» – думала вона. «Вдалося все зробити одному!» «Ось я розповім про це сестрам!» І раптом вона згадала. Вона нікому не зможе про це розповісти. Після повернення до монастиря на неї чекає безмовність до кінця життя, і від цього їй стало якось не по собі. Посунься, аміго, я сяду за кермо, сказав хайме Феліксу, кинувши дипломат на заднє сидіння. Все пройшло вдало? запитала Ампара. Краще не придумаєш, засміявся хайме. Треба не забути подякувати Акокі за цей плакат. Машина покатила вулицею. На першому перехресті хайма повернув ліворуч. Раптом перед машиною, звідки не візьмись, з'явився поліцейський і помахом руки показав їм зупинитися. Хайме загальмував. У Міган заколотилося серце. Поліцейський підійшов до машини. «У чому річ, капітане?» – спокійно спитав Хайме. «Справа в тому, сеньори» що ви їдете не в той бік вулицею з одностороннім рухом. І якщо ви не доведете, що ви сліпий, на вас чекають неприємності. І з цими словами він показав на знак на початку вулиці. Там досить ясно вказано. Передбачається, що водії мають звертати увагу на такий знак. Для цього він там і встановлений. «Тисяча вибачень». Винним тоном, відповів Хайме, у нас із друзями була настільки серйозна розмова, що я не помітив знака. Поліцейський нахилився до виконця машини. Він уважно дивився на Хайме, і на його обличчі з'явився спантеличений вираз. «Будьте ласкаві. Дозвольте мені поглянути на ваші документи». «Так, звичайно», – відповів Хайме. Він потягся за револьвером, що був у нього під курткою. Фелікс приготувався діяти. Міган затамувала подих. Хай ми що риється в кишенях. Я знаю, документи десь тут. У цей момент з площі долинув гучний крик, і поліцейський обернувся. На розі якийсь чоловік бив жінку, він бив її кулаками по голові та плечах. Допоможіть! кричала вона. Допоможіть, він об'є мене. На якусь мить. Поліцейський забарився і потім наказав «Стійте тут». Він кинувся вулицею до пари, що б'ється. Хайме завів машину та натиснув на акселератор. Машина помчала вулицею за зностороннім рухом на зустріч машинам, які зло сигналили, поступаючись їм дорогою. Доїхавши до Кута, Хайме ще раз повернув у бік мосту, що веде за місто на шосе Санчес де Архона. Поглянувши на Хайме, Міган перехрестилася, вона ледве дихала. Невже ви би вбили поліцейського, якби та людина не накинулася на жінку? Хай мене удостоїв її відповіді. Ніхто не вбив цю жінку, сестро, пояснив Фелікс. Це були наші люди. Ви... Ми не самі. Ми маємо багато друзів. Хай сидів із похмурим обличчям. Нам доведеться покинути цю машину. Вони минули околиці Вальєдоліда. Хайме завернув на шосе, що веде до Бургосу та Логроньо. Він намагався їхати, не перевищуючи швидкості. «Ми покинемо машину, як тільки проїдемо Бургос», – сказав він. «Не можу повірити, що це відбувається зі мною», – думала Міган. «Я втекла з монастиря, мене переслідує поліція. Я їду у викраденій машині з терористами», які щойно пограбували банк. «Господи, що ти ще приготував мені?»